Закидав її незаслуженими докорами, придумав якісь образи, сподіваючись, що Петра Котис порве з ним сама. Одного разу, коли Ауреліано II кинув своїй коханій нове несправедливе звинувачення, вона обійшла пасту і поставила все на свої місця. «Вся річ у тім, – мовила вона, – що ти хочеш одружитися з королевою». Присоромлений Ауреліано ІІ зобразив напад гніву, оголосив себе людиною, не незрозуміли і яку незаслужено образили, і перестав навідувати будинок коханки. Петра Котес ні на мить не втратила своєї чудової витримки звіра в засідці. Вона слухала музику, звуки фанфар, гамір бурхливого весільного бенкету – так, ніби все це було тільки одним із нових вибриків – а Ореліану другого. Тим, хто висловлював її співчуття, вона відповідала безтурботною усмішкою. Не тривожтеся, королеви в мене на побігеньках. А сусідці, яка запропонувала їй запалити заговорені свічки перед портретом утраченого коханця, вона сказала впевнено і загадково. Єдина свічка, через яку він повернеться, горить не згасаючи. Як вона й припускала, Ауреліано II з'явився в будинку відразу ж після медового місяця. З ним були його постійні приятелі і мандрівний фотограф, а ще він приніс сукню і горностаєву мантію, в якій Фернанда вирядилася на карнавалі. Серед гамору веселого бенкету Ауреліано II примусив Петру Котис убратися королевою, проголосив її єдиною і довічною володаркою Мадагаскару, Звелів сфотографувати її і роздав фотографії своїм друзям. Петра Котес не тільки погодилася взяти участь у цій грі, але й глибоко в душі відчула жалість до свого коханця, вирішивши, що він либонь чимало натерпівся, коли вже вигадав такий небуденний спосіб примирення. О сьомій годині вечора, все ще залишаючись в уборі королеви, вона прийняла Ауреліану Другого в своєму ліжку. Від його одруження не минуло й двох місяців, але Петра Котес відразу помітила, що справи на шлюбному ложі йдуть поганенько, і відчула солодке вдоволення від свідомості звершної помсти. Проте через два дні, коли Ауреліано II не насмілившися з'явитися особисто, прислав до неї посередника, аби домовитися про умови, на яких вони розійдуться, Петра Котес зрозуміла, що їй буде потрібно більше терпіння, ніж вона гадала, бо її коханець, здається, зібрався принести себе в жверту правилам пристойності. Але навіть і тоді Петра Котес не зрадила свого спокою. Покірливість, з якою вона поступалася бажанню Ауреліану Другого, тільки підтвердила думку, що склалася в усіх про неї, як про бідолашну, гідну співчуття жінку. На пам'ять про коханого в неї залишалася тільки пара лакованих черевиків, у яких, за його власними словами, він хотів би лежати в труні. Петра Котис обгорнула черевики ганчерками, поклала в скриню і наготувалася терпляче чекати, не піддаючись розпачеві. «Рано або пізно він має прийти», – мовила вона до себе, – «бодай для того, щоб узюти ці черевики». Їй не довелося чекати так довго, як вона гадала Насправді Ауреліано ІІ вже в першу шлюбну ніч зрозумів Що вернеться до Петри Котис набагато раніше Ніж постане необхідність узути лаковані черевики Річ у тім, що Фернанда виявилася жінкою не від світу цього Вона народилася і виросла за тисячу кілометрів від моря В похмурому місті де на кам'яних вуличках у ті ночі, коли бродять привиди, ще можна було почути, як стукотять колеса карет, везучи віце-королів. Щовечора о шостій годині з 32 двох дзвінниць цього міста лунав смутний подзвін. У старовинний будинок, зведений за колоніальних часів та обкладений надгробними плитами, ніколи не заглядало сонце. Від кипарісових крон у дворі від слизьких туберозових аркад у саду, від вицвілих штор у спальнях віяло мертвотним спокоєм. Із зовнішнього світу до Фернанди, аж поки вона стала підлітком, не долинало нічого, крім меланхолічного звучання клавікорда, на якому грав хтось у сусідньому будинку,